A digitális világ érdekes Postmodem. Ember a kütyűben, kütyű az emberen Ez itt a postmodem műsor kütyű kiadása Az elején az év leginkább újító szerkentyűiről Aztán kapcsoljuk Panama City-t és a robotikai olimpiát Jön az okostelefont leváltó még okosabb eszköz, Szalvador Dali a VR-sisagban, ókori nyelvek mesterséges intelligenciával, majd algokrácia a politikusok ellen, és a legtrissebb hírek az OpenAI tájáról. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Részbe Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágy Járpád. Ma az Asztalt társaságban Justin Viktor, az IT Business újságírója. Szia Viktor! Sziasztok és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Keleti Artur, kiberbiztonsági szakember, az informatikai biztonság napja alapítója. Hello mindenkinek, kellemes műsort kívánok! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos vezetője. Kellemes egy órát mindenkinek! Dr. Pintér Robert, információs társadalomkutató, a Corvinus Egyetem adjunktusa. Jó szurkolást. És kapcsoljuk majd dr. Bódi Zoltán netnyelvészt, a Magyarság Kutatóintézet főmunkatársát, és Panama City-ből Szilasi Péter Tamást, mégpedig a Robotikai Olimpia helyszínéről. Nem tudom, hogy itt az Asztánat társaságban emlékeztek-e a kütyűhiradóra. Tudjátok-e, mi az? Hogyne, Na, persze. mi az a kütyűhiradó? Hát amiben kütyükről híreket adunk, ne, ne, nem, nem, nem csak impulszni akartam. De jaj, gondios, tangyos, jól, jó irányba hát ez, ez, ez, ez korábban a műsorunk szerves részét képező műsora nem volt, ahol mindenféle témákat, kütyüket mutogattunk be és arról beszéltünk. Na még valami infót ehhez tudtok-e mondani, Viktor? A hír az nem adó, hanem járulékon körülünk. Köszönjük szépen, igen. Akkor én még mondok ehhez, a kütyű híradó szerkesztőnk Rész Betyár Gábor saját szellemi ötlete. Ő találtak ezt néhány évvel ezelőtt, és vezettük be a műsorba. És az ő, hát mai lövése, hogy kiterejeztett az egész műsorra a kütyű híradót. Úgyhogy a mai műsorunk az egy nagy-nagy kütyű híradó.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 és akkor kezdjük tehát a nagy nagy műsorny kütyhíradót, itt a négyszögletű kerek kezdjük egy kütyű vizittel, nektek mi a legfejlettebb kitűtök, ami most itt nálatok van, illetve mi az a kutyi, amire vágytok és még nincsen. Ha ez még nem létezik, akkor milyen kütű találnátok fel legszívesebben. Szerintem Artur, kezdhetnéd, mert te mindig is nagy kütyű megszállott voltál. Igen, valóban, és egy kicsit szégyellem magam, hogy csak három darab mobileszköz van előttem, egy tablet, meg két mobiltelefon, meg egy okos óra, tehát hogy ez így nekem még kevés is. De emlékszem rá, pár évvel ezelőtt hoztál egy ilyen gyufás katuja méretű mobiltelefont, piros színű volt. Igen. És rá volt írva egy nagy mobilgyártónak a neve, de mindjárt hoztam egy másikat, amire egy másik név volt ráírva. Tehát ezt így Kínában nem lesznek az ilyen cuccokat. Az a mai napig működik, és megvan egy du dual szímes, két szimkártyás, olyan mért, nagyjából akam, mint a nagy újam olyan méretűek. Úgyhogy igen, ezek vannak. Én nagyon szeretem ezeket, nekem az tetszik leginkább bennük, hogy egyre kisebbek és hogy egyre több funkciót el tudnak látni. Ami engem a legjobban zavar, ami még nagyon hiányzik még nekem, de majd fogunk erről beszélni szerintem majd a műsorban, hogy, hogy ezek a kijelzők meg a beviteli eszközök, ezek még mindig olyan nehézkesek. Nagyok, uh -huh. súlyosak, macerás őket kihajtogatni, nézni, vagy kényelmetlen rajta írni. Hát látszik, hogy Én, én itt, ér, itt érzem, hogy itt még problémák vannak. Itt, akkor egy picike kitérő, hogy neked van egy olyan eszközöd is, ami hanggal irányítható, mondjuk az nem annyira zsebbe vágható mert egy nagy henger, és ezt inkább otthon vagy irodában lehet használni, és megszólítod a keresztnevén mondjuk Alexa, és yeah. akkor ő. És, arra akkor és akkor most az összes hallgató otthonában egyszer csak elkezd fülelni a, a kütyű, és el kell neki magyarázni, hogy nem a gazdát szólalt meg, hanem a rádióba bácsi. Így van, ez, ez valóban így van, de javítanák, hogy ez most sem nagy, nagy hanem nagy henger, meg kis henger, meg képernyő. Tehát vannak ilyen, ilyen okos képernyők, amik nagyon nagy szerephez fognak jutni a, a jövőben, mert hogy ezek az eszközök már képesek téged látni, és ezért, amikor beszélgetsz velük, akkor tudják, hogy te most éppen hozzájuk beszélsz, mert rájuk nézel. És ez a jövőben nagyon nagy jelentőséggel fog bírni szerintem, mert így tudja, így tudja felfogni az eszköz, mint egy másik ember, hogy most kontextusban van. Valamint még egy dolgot hozzátennék: nekem az autóban is van egy ilyen kütyű, mert hogy ugye az Amazon készített egy ilyen kis téglalap alakú valamit, ami elfér a felső zsebedbe is, és az berakod az autóba, akkor oda is magaddal viheted, ami azért nagyon jó, mert vezetés közben kifejezetten jó, hogy nem kell levenned sem a szemed, sem a kezed a, a se se, ugye erről már beszélgettünk pont a műsorban, hogy ez mennyire fontos dolog, hogy az ember hanggal tudja irányítani dolgokat, és tudom, tudom kérni a kedvenc zene számaimat, vagy elindítani a kedvenc bármi, bármit, amit szeretnék felolvastatni dolgokat. Egyébként az én okostelefonomban is van én hanggal vezérlés, tehát ez így belekerült ezekbe a kisebb eszközökbe is, úgyhogy, mintha ez a képernyővel kommunikálás, ez most már így múlt múltá kezdene válni. Na, ez most egy nagyon szép mondat lett, de értetek, hogy miről van szó. Ticsi? Nekem így rögtön eszembe jutott, hogy várom azt a pillanatot, amikor Artur így bevillant egy az új közép-barna félcipőjében, amiben bele van építve a GPS, és három darab nyíl van a cipő orrában, amelyik mindig mutatja, hogy merre kell menni. Egyébként ez egy létező fejlesztés. 6-8 évvel ezelőtt írtam, de valamilyen nem teljedt el. A GPS már benne van a cipőjében, Igen, csak ez ben... a kijelzés nincs. Igen, csak hogy, hogy mutatja a nyiló, hogy éppen merre kell menni, csak, és magyarázták, hogy amikor az ember itt alsa a botorkához a fel, akkor milyen, milyen jó nem mondom, akkor az ember itt a a felé, akkor mindenre hagynod, csak lefelé nem nézek, mert a pillanatban fölborulok. Tehát nagyon rossz hely, Tehát ha az fejem fölött lenne valahol a kijelző, akkor jobb lenne. Igen, a nagyon erősen verbálisak vagyunk. Tehát mi szeretünk beszélni, meg szeretünk hallgatni, és a számítógépen egyik legnagyobb öröksége ami az indulása óta a képernyő, illetve a billentyűzet, ami valljuk be, még mai, mai napig a legpontosabb oda-vissza adatáramlást teszi lehetővé, mert az egyértelmű, hogy mi van a képernyőre, leírva egyértelmű, hogy mit írtunk el rosszul, de hogyha beszélünk, és akkor én, mint egy csömöri Darth Vader, ez nem ért meg engem, emlékeztek arra a poérra, a talán a agymenőkben, amikor a egyetemen az a vacsó kolyga. Teljesen <gül> <Jel> elégedetlen <gül> volt az Alexa. Nem tudom, ez az Alexa, ez, ez borzasztó, egyáltalán nem érti azt, amit az ember mond neki. És mondom, Alexa, ajánljál nekem egy jó a közelben. Sajnálom, nem értem, mit mondasz. Látod, mondom, hogy nem értem semmit Meg ugyanez, amikor a fogorvostól jön fele az esőben a kiatal és nem érti meg az ajtó, aminek be kellene engedni a lakásba, és ott üvöltözik vele. Na, aztán továbbiak még, vágyak, még nem létező kütyük. Nekem Mind van terem? egy vágyom, a legmodernebb kütyö, ami nálam van, képzeljétek el, ez egy olyan zenekatalógus, amiben több mint 100 millió zene szám van benne, és havidi cserébe bármit lejátszik nekem. Nem mondok nevet, nyilván ráismertetek, én ugyanígy szeretnék könyvekre, van nálam most egyébként ah. két könyv. 10.000 forintot adtam érte. Tehát a nem már létezik? A a könyv zene már nem. létezik. Azért a zene, mert hogy gondolkodtam azon, hogy mit szerettem volna mondjuk ezelőtt, 15 évvel, és amilyen 15 évvel ezelőtt is azt szerettem volna, hogy mi lenne, ha lenne egy olyan szolgáltatás, ami annyiba kerül, mint egy CD-nek az ára, de bármelyik CD-t bármikor meg tudom hallgatni. Uh -huh. És ugye ez a valóságává vált, de ugyanígy könyvekre nincs meg. De nincs nincsen. Hát én azt hittem, hogy mondjuk, mit tudom, hogy a Kindle, meg ezek, hogy könyv olvasók, meg, meg, és én azt hittem, hogy az így működik. Nem, hogy megnyomod, aztán dobja föl neked a könyveket. Igen, de most ez a két könyv, amit vettem, ez 10.000 forint, milyen jó lenne, ha elolvashatnám őket havidéjért, és egyébként a világ bármilyen könyvet elolvashatnám ennek a De, de most ma hogy veled, de tulajdonképpen ezek ilyen szolgáltatások. Az igaz, hogy nem mindegyik könyvet tudod elolvasni, de tehát mindegyiket meg kell szeretném elolvasni. Ja, jó, jó, tudod oké, értem, de... a 100 millió zeneszámot is szeretném meghallgatni, és ugyanígy szeretnék filmbe. Biztos nektek is megvan, hogy nézzük meg azt a filmet, hogy jó, nézzük meg, hogy fönn van-e Á. PC streameren, nézzük meg, hogy fönn van-e a YouTube-on, föl van itt is, hogy hogy, hogy tudnám kiköcsön stb. Tehát, hogy gyakorlatilag a teljes filmművészetnek egy Picike, picike gombostűfölnyi része van, van valamikinek meg valamelyik streamer szolgáltatónak. És akkor arcodba tolja a reklámot, hogy. Van erre, hogy, van erre. Hogy neki minden nap új filmje van. Van Hán erre nem. egyszerű megoldás, VPN-nek hívják, és a világ összes Netflix-en a bocsánat. Tehát az összes tévocsánat. A, a, a világ összes netflix én minden cím fenn van tehát hogyha ha, ha a nigériai Netflix-re is feltöksz, Jó, csak vagy A, a francnak van ehhez kedve, próbálkoz. Nekem egyszer volt, hogy egy sorozatot akartam nézni, és a sorozatnak a darabjai máshol voltak, más ilyen területen. És emlékszem, hogy vagy, ami, amit te is mondtál erről, hogy ami négy különböző szolgáltatást végigjártam, meg trájal, meg előfizettem, meg visszamentem, aztán váltogattam VPN-nek, nem tudom, és a végén meguntam. nem mondom meg, hogy mit csináltam. <gül> Egyébként azért érdekes most, amiben belementetek, hogy kutyyről van szó, de már megy át a szolgáltatások irányába. Ez nagyon szégetés. fontos, ezt akartam kiemelni, Ez hogy a kütyűk, azok mindig eszköznek tűnnek számunkra, de valójában egy okos telefon az 4-5 ezer dologra alkalmas, a legnépszerűbb alkalmazásokat nézzük. Tehát ne kutyúba gondolkodjunk, ne eszközbe gondolkodjunk, Igen. hanem, hanem megoldásban Megoldásban Tehát, hogy, hogy elmosódik a, a határ az ember és a kütyük között, ugyanígy mosódik el a határ a kütyű és a szolgáltatás között. Tehát gyakorlatilag egyetlen szerves rendszerre. Egyébként az előzőre visszatérve a filmrendszeres rendszeres anyázása az, hogy a tévé elli, bekapcsolja az egyik streaming szolgáltatót, és aztán felkérdezi, hogy a rohadt életbe ez a film már megint ebben a régiókódban nem engedélyezett, amit ő megtalált valami akárminél, és meg akarta nézni. És tényleg ez a, arról nem is beszél hogy az utóbbi időben hány címet vettek le különböző szolgáltatók költségi címén, hogy hoppát, akkor most ezt se érhetően nálunk, az se. Én emlékszem annak ide, amikor átváltottunk VHS-ről DVD-re, az volt a kulcsó, hogy úristen, most micsoda lehetőségek lesznek. Több nyelven föl lehet. Azaz, tüm, hányféleképpen lehet, többféleképpen majd lehet majd lejátszani, lehet majd rendezői változat, és ez volt, indult a 80-as években, és az első olyan DVD, amelyikben tényleg az volt, hogy egyetlen gomnyomással tudtam váltani a rendezői változat és az eredeti mozis változat között, az a gyűrűk volt. De előtte 20 éven keresztül se egyiknél sem volt meg. Hát ez az egész funkció csak a gyűrűk ura miatt készült ezek szerint. Viktor, még neked valami? Persze, Magyar. hogy nem. Egyértelműen a Mindenadógép. Hát ez egy, ez egy nagyon régi gyerekkori galaktikás novellába olvastam róla. A minden az úgy néz ki, hogy egyszer csak megjelenik a szobádban, van egy nagy piros gomb, és rá van, ad, rá van írva, hogy Mindenadógép, hogy el kevert a használati utasítást. És amikor... amikor Megnyomod a piros gombot, akkor ott terem, amit szeretné. de bármi, konkrétan bármi. Jó, és hogyha... akkor ez olyan, mint a varázsszerúzás. Igen, és akkor ezt így csinálod, egy mit tudom, egy két-három hónapig, vagy egy fél évig, és amikor eltelik ez az adott idő, és már nagyon sok mindent kértél, akkor egyszer csak bejön egy öltönyös úriember, és azt mondja, hogy jó, akkor most megyünk a galaktikus kőbányába, és ledolgozod, amit rendeltél. És akkor mondta, hogy de hát az utolsó, utolsó kérésem az az volt, hogy, hogy örök élet, azzal akkor mi lesz? Hát azt ingyen adjuk. Na, itt a PostModem kütyű híradója, és most egy olyan téma következik, ami igazolja, hogy itt a stúdióban levő kütyük is nagyon sok mindent tudnak, hiszen kapcsoljuk Panama city -t. A digitális világról érthetően. Ez a PostModem. A hallgatóknak árulom el azt, hogy ez a következő néhány perc felvételről megy adásba, ugyanis most Budapesti idő szerint éjfél múlt 17 perccel, és mindenek az az oka, hogy a vonal túlvégén viszont valamikor délutáni órákat írják még. A vonalban velünk van Szilasi Péter Tamás projektvezető, az Edutus Egyetem vállalat és nemzetközi kapcsolatok igazgatója, és arra kérem, Tamás, hogy mondjál, hogy honnan jelentkezik be. Egy nagy szeretettel üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Mintegy 8 és fél ezer kilométerre vagyunk Budapesttől, hogyha jól számoltam itt a, a kilométereket. Panama city Panama köztársaság fővárosából jelentkezünk be. És mindenek az az oka, hogy ugye több mint egy hónappal ezelőtt már beszélgettünk a műsorban a Nemzetközi Robotolimpiáról. Most a következő eseményre jutottak el a magyar robotépítők, Panama city ez melyik Robot Olimpia? Ugye ez a World Robot Olympiad verseny sorozat, ez az egyik legnépesebb versenyző listát és országokat fölvonultató globális verseny sorozat. Mintegy száz országból érkeznek ilyenkor versenyzők, száz ország versenyez és aztán itt a világdöntőn méretheti meg magát a versenyző hada ugyanazokkal a feltételekkel, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon szép látni azt, hogy az egyes országokban bizony ez a robotika, informatika oktatás az mondjuk milyen szinten van. Tamás, ezt most úgy képzelhetjük el, hogy most ön körül is ott van a 100 csapat, különböző képviselői, és éppen azon morfondíroznak, hogy milyen volt a versenyszereplésük? Igen, ugye összesen 451 csapat vesz részt most így a versenyen 77 ország volt, tehát ők jutottak el a világdöntőre. Ebben a pillanatban ért véget az eredményhirdetés, úgyhogy tényleg most vannak a nagy öröm pillanatai, vagy akár a sebnyalogatás pillanatai. De azt is azért tudni kell, hogy itt... Hát tényleg, ahogy az olimpián lenni szokott, és azt szoktuk mondani, nem feltétlenül a győzelem, hanem a részvétel a fontos. Sajnos tudjuk, hogy magyar csapat nem végzett dobogón, ez az egyetlen dolog, amit el lehet mondani. Tehát egy-egy kategóriában azért ilyen 50, 70, 80, 90 csapat is szerepel, tehát azért tényleg itt az első háromba jutás azért az egy nagyon nagy eredmény lehet. Ott van egyébként a helyszínen Szirasi Péter Tamás projektvezetővel két fiatal is, két magyar fiatal, Gál, Iza és Miki. Ők a Future Innovators kategóriában indultak junior korosztályban. Mit kell tudnunk a testvérpárról, mert azt tudjuk, hogy Gál, Iza és Miki testvérek. Mit alkottak a robotokból? Mi oktatási anyagot készítettünk Future Innovators kategóriában mivel a, idén a téma a hajózás volt, mivel Panama a házigazda idén. Tehát magyarként nincs sok tapasztalatunk a tengeri hajózásból, ezért hajózással kapcsolatos oktatási anyagot készítettünk. Ha jól sejtem, Mikit halljuk a vonalban. Miki, rólad mit lehet tudni? Hány éves vagy, melyik iskolába jársz? 14 éves vagyok, a Kastély Dombi általános Iskolában járunk mind a ketten Budapesten. Kifejezetten a jövőtöknek a részének látjátok a robotikát? Hogyan gondolkodtok -e erről az egész versenyről, ami most ott körülvesz benneteket? A jövőbeli robotmérnökökkel találkoztatok? Lényegében igen, a robotok mindenképp a jövőnk részét képezi, és mindenki másnak is, én úgy gondolom. És a ti jövőtöknek a részét mennyire képezi? Most itt arra gondolok, hogy ha nagyok lesznek, akkor ezzel foglalkoztok-e? Robotok építésével, vagy tervezésével? Igen. Azt hiszem, hogy Izát hallottuk. Izát mi érdekel a legjobban a robotikában? Programozást szeretem jobban, meg amikor új dolgokat kell kitalálni. Szerintem nekem nem annyira, én inkább játékfejlesztéssel szeretnék foglalkozni. Elképzelhet, hogy jövőre indultak majd ezen a robotikai olimpián? Igen. Akár elő is fordulhat. Hát akkor nagyon várjuk majd a folytatást, és akkor még Szilasi Péter Tamás projektvezetőt még egy kicsit visszakérem így a vonalba. Jó e a magyar fiatalok robotikában? Hát én azt gondolom, hogy ahogy az eredményekből is látszik, azért van hol fejlődnünk, de nem szégyenkezhetünk. A, a, a csapatok, uh, ugye látva a teljesítményeket, még hogyha a pontos végeredményt nem is tudjuk, az egyértelműen látszik, hogy szinte mindenki följebb tette a lézet ahhoz képest, mint amit a magyar versenyen nemzeti döntőn elértek. Úgyhogy uh, látszik, hogy már versenyről versenyre egyre inkább fejlődtek, és azt gondolom, ami egyébként egy ilyen világversenynek az egyik legfontosabb lehetősége, vagy plusza azoknak a csapatoknak, akik ide eljutnak, hogy elképesztő ötleteket és elképesztő megoldásokat látnak a világ minden tájáról. Amikor valaki csak otthon versenyez, akkor sokszor azt gondolhatja, hogy ő már minden tud és mindent lát, és aztán amikor eljön egy ilyen versenyre, akkor olyan komplexitású robotokat és olyan fölkészültségű csapatokkal lehet találkozni, amit sokszor nem is, nem is tudunk. Tehát nagyon fontos az, hogy itt legyünk, nagyon fontos, hogy lássunk, és ne csak saját magunkkal legyünk elfoglalva, hanem tanuljunk a többiektől. Az is egyértelműen látszik, hogy azok az országok teljesítenek hihetetlenül jól, és ez konzisztensen látszik az eredmények alakulásából is, ahol Állami szinten is nagyon sokat fektetnek ezekbe a projektekbe. Tehát tökéletesen beazonosítható a csapatok minősége és az eredményekből az, hogy hol veszik ezt a történetet komolyan, hol, az, hol képezi az oktatás részét, és hol lehet inkább erre azt mondani, hogy egyfajta ilyen hobbi tevékenység. Én azt gondolom, hogy Magyarországon valahol középen állunk ezen a skálán. Ugye vannak olyan programok, szerencsére, amit az állam támogat, de az is látszik, hogy sajnos kevésbé épült még be az is minden mindennapjaiba. Kevés pedagógus foglalkozik vele. Én azt gondolom, hogy még mindig kevesen értik és látják, hogy robotika nélkül, vagy informatikai tudás nélkül elképzelhetetlen a jövő világában létezni. És itt nem arról van szó, hogy, hogy most robotokat fogunk építeni, vagy nem fogunk robotokat építeni. Nekem meggyőződésem, hogy azok közül a gyerekek közül, akik itt vannak egy ilyen versenyen, 50-60%-nál nem fog több közvetlenül informatikával vagy robotikával foglalkozni. De az, hogy a további 40 vagy százalék is a napjainak minden pillanatában gépekkel, eszközökkel, mesterséges intelligenciával, kollaboratív robotokkal fog együttműködni, akármilyen foglalkozást is fog űzni. Az viszont szinte megkérdőjelezhetetlen számomra. Tehát az a tudás, amit itt szereznek a fiatalok, az azonnal készpénzre váltható lesz majd a mindennapjaikban. A PostPodem hallgatói Panama Cityből hallották Szilasi Péter Tamás projektvezetőt, az Edutus Egyetem vállalat és nemzetközi kapcsolatok igazgatóját, Valamint egy fiatal testvérpárt gál ízát és Mikit a Future Innovators kategóriából, ők a junior korosztályban indultak. Köszönöm szépen a bejelentkezést. Köszönjük a lehetőséget, és minden jót kívánunk! A digitális világ érdekes. Itt a Postmodem című műsor kütyű iradós, külön különkiadása. Fél öt lesz, négy perc múlva, és a műsor elején a kütyükről, az általunk vágyott kutyükről kezdtünk el beszélgetni. De hogyha most a hallgatókat kérdezném meg, hogy melyik az a kütű, ami leginkább elterjedt mondjuk a legutóbbi. 12, 14, 15 évben, akkor valószínűleg a legtöbben az okostelefont mondanák, hiszen én jól emlékszem arra az időre, amikor nekem már nagyméretű mobiltelefonom volt, és még kinevettek, hogy mit akarsz te ezzel a pingpongütővel, majd aztán elterjedtek a pingpongütők. És mindenkinek ilyen van ma, ma már, tehát ilyen, ilyen tepsi telefonja. Az okostelefon tényleg nagyon elterjedt, és most arról fogom beszélgetni, hogy van-e még ennek jövője, vagy pedig elindulunk valamilyen egész más irányba. Leválthatja majd egy újabb kütyű ezt a jól elterjedt eszközt, az telefont Kovács Tücsi Mihály. Hát görcsösen keresik az utódját, mert most már elértünk arra a szintre, hogy nagyon már nem lehet rajta mit fejleszteni, meg hogy finomidgatni lehet, de az összes olyan határát már elérte ez a technológia, ami ennél még nagyobbat nem lehet csinálni, hiába voltak arról a reklámok, hogy a 39. generációs mobiltelefon már 42, 42 hüvegkát mérőjű lesz, meg ilyenek. Tehát ebbel a... Kicsinyítés is volt, meg nagyobbítás is volt. Igen, igen. Szögletesítés, a... gömbölyítés, ahogy igen, a... A pompomba a csoki. O... Sőt, bocs, már ezt eljátszottuk már néhányszor. Tehát volt. Hogy már szögletes volt aztán gömbölyül, aztán megint szögletes, aztán megint... megint összecsukható, nem összecsukható, most megint összecsukható, most már hajlékony. Tehát ilyenekkel játszunk. Én még mindig arra a régi várom, ami a 2000-ben volt az egyik szifében, illetve az, ha többször is se a szifikben, hogy van egy celuza eszköz nálad, ami megfogod, és széthúzol egy átlátszó, képernyőt. És ha magad elé rakod, akkor gyakorlatilag egy ilyen virtuális valóságként mögé tudja rakni a képet, és térképen például úgy tudod használni, hogy a tájat fölismeri, és ráveti, a térképeket. Ilyenekben látok jövőt, de most tényleg egyenlően ott a probléma, hogy avval szenvednek, hogy mi lesz itt. És most ma bemutattak, egy olyan készüléket, 34 perccel ezelőtt jelent meg róla a cikk. Nem mondod. A bemutatásról, de most olvastam el az előző bejátszás alatt gyorsan. Tényleg? Tehát most abszolút hiper Gyorsaság. gyorsasággal közüljük a téged. Frissek vagyunk. Igen, igen. A bemutatott készüléket már hónapokkal ezelőtt bejelentették egy Humani nevű AI cégnek a fejlesztése, de itt az OpenAI-tól kezdve a Microsoft még sok mindenki ki alárakott egy kis pénzt, hogy fejleszik. A dolognak az a lényege, amit most bemutattak a készüléket, hogy nincsen se, gép, se képernyője, se billentyűzete, se... Gyakorlatilag pont amiről az előbb beszéltünk, hogy megszabadultunk az összes kommunikációs beviteli-kiviteli felülettől, ezt úgy oldották meg, hogy gyakorlatilag van egy kis 34 g kis dobozocska, illetve van, van ennek mellette egy másik. Ezt föl kell erősíteni a ruhádra. Uh -huh. Gyakorlatilag a készülék azokat tudja, mint egy mostani mobiltelefon, tehát viszont mesterséges intelligenciával karoltva. Egy modern chip van benne, mesterséges uh, Csett GPT-4 kapcsolattal, és gyakorlatilag élő szóval tudsz tőle kérdezni, válaszolni tud, megkeresít, ugyanazokat a funkciókat tudja, lehet vele telefonálni, üzenetek küldeni, minden el. Csak Akkor ebben semmi forradalmi nincsen, csak egyszerűen tovább vittek egy-két Én Igen, úgy vagyok ide. vele, hogy ez nálam egy bizonyos mértékén még az üveggyöngyöt a benszülötteknek kategória, tehát ez a szórjuk ki valamivel már az emberek szemét, mert azt mondják, hogy nincsen képernyője, mert ennek kérem szépen, és most jön a dobszóló, ő, ennek egy kis lézer projektora van, amelyik hova vezet, hova vetíti a képet. Nem, nem obiván van nagy szükségünk van rá, tehát nem így a levegőben magad elé, Az előtte a hátára, nem? A tenyeredre. A kis dobozban van, és a tenyeredre. Jaj, de tehát, jó. Uh, és akkor így rögtön, hogy oké, okay, okay, idáig be kellett nyúlnom a zsebembe, belenéztem a telefonomba, ami eddig a tenyerembe volt. Mostantól kezdve nem kell benyúlnom a telefonért, de magam mellé kell raknom a tenyeremet, hogy a kis gép bele tudja vetíteni az információkat. Tehát ez egy egyelőre egy ilyen uh, kutya, róka fogta meg mindent, Tehát ugyanúgy van kijelző, de... És amíg ugye a... De ez várjál, ez akkor kell, vagy akkor fontos, hogyha mégiscsak valamit ki kell jelezni képileg. Vagy valami betűben, de egyébként meg nem kell, hogy így kommunikáljon. Tehát amit elmondtak a kommunikációról, meg miket tud, azokat egy, egy, egy mobiltelefon is meg tudja, vagy a közeljövőben meg fogja tudni csinálni. Uh -huh. Végül is processzorkapacitás, kapcsolat és előfizetések függvények lesz ez, hogy ki milyen mesterséges ide. Tehát ez gyakorlatilag egy hordozható asszisztensjel lépett elő, amelyik funkciója szerintem fél éven belül ugyanezek a funkciók ki fognak jönni a mobiltelefonokra is. Tehát az, hogy én eddig megcsinál csináltam azt, hogy meg tudtam nézni a zsebembe, így lenézve, hogy úgy, hogy más ne lássa, hogy kitől jött a vagy valami. Ezt most nem tudom megcsinálni, mert ha megkérdezem tőle, ő hangosan mondja, hogy mindenki tudja körülöttem. Vagy pedig, hogyha meg akarom nézni stikába, akkor magam elé kell rakni a tenyeremet, amire mi lehet amit megint bárki láthat. Például ezért. De várjál, ez a, a tenyeredet nem kell mindig ugyanodat tenni, tehát akár le lent is Ez az, amiben nem esett szó arról, hogy van-e olyan, olyan okos az és intelligencia, hogy először megkeresi a tenyeremet, de mondjuk úgy lenne logikus, hogy azért nem az van, hogy Elő, hogy adnak hozzá egy olyan szemüveget, amint cél kell lesz hogy mindig a megfelelő helyre tud tenni a kezedet, hogy rá tudja vetíteni. Tehát én logikailag azt mondom, hogy a beépített kavera régén felismeri a tegyelemet, és oda tudja vetíteni az információkat. De ezzel pont ugyanaz a bajom, mint a szifikben állandóan felbukadó átlátszó monitorok, illetve átlátszó Igen. telefonok. Miért jó? Az nekem egy, hogyha nem tudom rendesen leolvasni, mert a mögötten lévő fények meg a van, Kettő, mindenki, aki velem szemben van és elég jó a tükörolvasásban, mert lát mindent, ami az én telefonomon van. Több szifiben lehetett látni ezt hasonló megoldásokat, és voltak ilyen kísérletezések is, más kütyüknél is láttam, amik például az alkarodra próbálnak ilyet kivetíteni. Nem tartom egyébként teljes butaságnak, mert azért az még egy fokkal intimebb dolog, tehát közelebb van hozzád. Ugye a legjobb megoldás az az lenne, nem véletlenül emlegetted, hogyha ezt a szemedre vetítenék, egy okost kontaktlencsével, valami, nem olyan, hogy egy egész ilyen viásisokot kelljen hordani az embernek csak még nem tartunk itt, és akkor jön a technológiai küzdködés. Ezt, ezt én, mintha láttam volna egy Tedes előadásban, az lehetséges? Mert egy és egyszer bemutatott egy pont ugyanilyen dolgot, csak az még nagyon prototípus volt, talán egy, egy ével láttam, vagy fél évvel. Vagy, vagy fél-három-négy év, évvel ezelőtt már igen, elkezdtek beszélni igen, róla, az igen, igen. a a várakozás, de van még egy érdekesség a géppel kapcsolatban, ez két kétféle doboz, mert van egy doboz, ami a ruhádon van, és ehhez mágnesesen lehet rögzíteni ezt a készüléket, úgyhogy mostantól újra vasalt nadrágot kell hordanod, csak nem a hagyományos értelemben vett kivasalt nadrágot, hanem kell valami vasnak lenni rajta, hogy a mágnes megtapadjon rajta. Verdikt, Tücsi, el fog ezt elrenni? Leváltja az okostelefont? Ezzel pont ugyanúgy vagyunk, mint a legelső okos szemüvegekkel, meg Ez egy olyan típus, amire az összes kütyű, bolond, gazdag rá fog ugrani, hogy három napon belül megvegye magának, aztán próbálgatja egy hétig, két hétig, aztán vagy, vagy annyira snob, hogy utána csak azért használja, hogy lássa mindenki, vagy fölrakja a polcra, hogy hát ebből is megvárjuk a hatodik vagy a hetedik kiadást. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. És most beléphetünk egy tárlatra, egy kiállításra, Szálvadordali kiállítására, míg pedig pintér Robert segítségével. a vában tart Budapesten a Szálvadordali életművét bemutató kiállítás. Ennek legnagyobb érdekessége maga a VR sisakba költözött képzőnőz. csupán a látásunkat korlátozó zúzza Pintér Robert barátunk első kézből mesél a múzeumi tárlatok bemutatását új szintre emelő technikáról. Mindjárt. Fontos, hogy az zavart terjeszteni kell, nem pedig kiiktatni. Dáli, egyébként a 20. századi modern művészetnek a szürreális látásmódnak nagy alakja volt. A lefolyó órák alkotója egyébként 1989-ben távozott az élők sorából. Az emberek szeretik a rendet, és ezért szeretik a festényt. Na, hogy kerültél a tárlathoz, kedves Robesz? Hát szögezzük le, hogy én szociológus vagyok, tehát semmi közöm a művészettörténet, tehát ez nem egy értő olvasata lesz ennek az egésznek, tehát mindenkit piszatok, hogy menjen el. Nekem a feleségem mondta, hogy figyelj, van egy dali kiállítás, nincs kedve elmenni. Mi megkérdeztük a családba a gyerekeket, és ők azt mondták, hogy nem számítva a legnagyobbik lányomat, aki szintén el fog majd valószínűleg menni. Ugye november 19-ig lehet még megnézni magát a kiállítást, tehát van még 9 nap hátra belőle. Pedig egyébként nagyon sok rajongója van Szávador mind a mai napig. A lefolyó órák, ugye a leghíresebb képjábbra Igen, és lehet venni egyébként égeteg. ilyen lefolyó órát nekem van. Van egy ajándékbolt a végén, és ilyen 10 millió forintokért is lehet egyébként venni, mindenfajta szobrokat és egy dolgot, nem csak festmények voltak kiállítva. Igen, tehát vannak lefolyó órák, szobrok, festmények, illusztrációk, akár most Shakespeare-nek gondoljátok, a legtöbb drámájához csinált például ilyen illusztrációkat a mester, vagy Szárt Márkinak a a, a szadomazó dolgaihoz is elsárta a hogy egy művész mennyi pajzán, és az mennyit játszik, tehát ezek is ott vannak, és nem csak minden van egyébként uh, kiállítva a szobrok. Te, és figyelj csak, uh, ezek a hangok, amik most hallatszanak. Igen, ugye a... a ez már egy picit, hat hallgassuk? Mint hogyha valami mozifilmet hallgatnál. Dali nem? alszik és horkol? <síthat> nem, nem, ez a elfolyó lefolyó című kép. nekem a kádam szokott ilyen hangokat, mert a lefolyó félig elfolyó. <gül> fél igelmet, nektek, most mi vak vakok vagytok, mert nem látjátok a virtuális is ottban levettem a szemem, hogy én se, de, de hogy milyen szürreális eseményekért azt elmesélem. Az elején, amikor beszél a Maestro, akkor ugye egy ilyen szalonszerű, egy ilyen kastélyszerű terembe vagyunk, és ott különböző installáció vannak a mesternek, aki elmondja a hitvallását, az orszpolitikáját, és aztán bekap minket egy, egy, egy női ajakra emlékeztető kanapé, ami egyébként ki van állítva. Mm -hmm egy híres konapé. és aztán átkerülünk egy ilyen szülőcsatorna -szerű helyre, ahol megyünk szépen előre, és ott jönnek ilyen muszkának, halak, meg minden, is a végén egy oroszlán vagy egy tigris, egész pontosan egy tigris bekap minket, és aztán átkerülünk egy másik világba. Egy... Ezek nem állóképek, hanem ezek, a dináció... ez, végig... ez végig mozog animációk. Hát mm. ugye nyilván virtuális és tehát folyamatosan forgattam a fejemet, és például megnéztem ennek a kastélynak, egy gyönyörű szép kupolája van, a mester kívülről az ablakról, teljesen ilyen, nem tudom, ilyen, ilyen óriás méretben kukucskál be, tehát hogy az, a, az a fajta látványvilág, ami a, ami a fesményekben, rajzokban, meg a, meg a szobrokban megjelenik, az, az megvan teremtve 360 fokban, a hangzásvilág is megvan. Ugye most mi nem halljuk a 360 fokos hangot, mert én csak a telefonomat odaraktam a fejemhez, Ugye azt, azt halljuk itt a háttérben, de mindenhonnan lehet a hallani. És aztán átkerülünk egy olyan helyre, ez egy, ez egy ilyen sivatagi-szerű táj, ahol óriási szobrok vannak kiállítva, és ilyen elefántszerű lények. Nem tudom, mert mennyire van előtetek egy Lábú, és, és bizar, ilyen bizar, tontváz, ilyen bizarr, hosszú lábú elefántok, amiknek a tetején ilyen tornyok vannak, és ezt elkezdünk ugye emelkedni, és ezeket, a, ezeket az elefántokat nézzük, ahogy Ez most az, az a hang, nem? A térben. Hát ez egy jó kérdés, hogy pontosan most hol járunk ebben, a, ebben az élményben. És aztán, mikor ezeket az elefántokat megnéztük utána, e, megint csak átkerülünk egy ilyen, egy ilyen átmenet, ilyen passzázs egy másik területre, így az elefántoknak atomítájását hallottátok éppen Aha, a háttérben. Akkor az volt? Igen, itt Ezek az óriási elefántok, és aztán e, szobrokat látunk a földön, ugye a Dalinak volt néhány ilyen, ilyen fixa, tehát ilyen rendszeresen használt motivummal pillangóktól kezdve a csigánát a mankóig. És akkor ezeket egy, egyébként elmagyarázza a kiállítás, hogy ezeket ő miért használta, vagy akár a lefolyó órákat, vagy az angyalokat, e, mint, mint ilyen szimpórumot. hangot használt. Csinált hangokat? Vagy zenét írt? Van egy Beethoven maszk kiállítva. állítom volt neki egy ilyen kvázi látomása, ahol egy felhőben beethoven félte felfedezni, mert imádta a mestert. Úgyhogy van is egy terem, ahol zongorászó szól. Tehát, hogy valamilyen szinten igen, használta a zenét is, de ő maga egyébként a mondjuk nem vagyok művészet történni, szóval tudomásom szerint nem komponált, vagy nem hozott létre. Tehát amit hallotok, az, az dali hívőknek, vagy rajongóknak, vagy, vagy a dalinak a hagyatékát kezelő művészeknek a, a kezemunkája. munkája. Az, az, akit inspirálják, hanem aki a inspirálnak. Időnként a mester megszólal. Időnként megszólal a mester, igen, egy-egy műből uh, uh, kicsit, kicsit kikacsint, és, és mond nekünk itt például egy, ebből a látomásból, ahol, ahol benne voltunk itt az elefántokkal, egy, egy fiókból kijövő dali, mert a fiók is nagyon fontos az ő művészetében, és akár most a hölgyekből kijövő fiókokra gondoljatok, vagy egy igen, olyan, igen, olyan Vénuszra, aminek egy óriási zsiráfnyaka van, és a tetején van egy picike fej, tehát ilyen két-három méteres nyaka van, és egy fiók nyúlik ki ebből a Vénuszból, és aztán ez egy mankóval van kitámasztva, ugye a mankó az, az, az valahol ennek az elmúlásnak, öregségnek, de ugyanakkor a megtámasztásnak, tehát annak is van egy szimbóluma. Szóval nagyon érdekes volt maga, maga a kiállítás, és amit végletet, amik egy másfél hét alatt végig lehet járni, nagyon aprólékosan megtekintve, végig hallgatva, megnézve, olvasva mindent magát a kiállítást, azt ez ezt ugye 7-8 perces élményben, ebben, amit most éppen hallgatunk ugye, ebben az élményben vissza, visszaadja nekünk egy, egy kütyűnek a segítségével. Ha most valakinek kedvet csináltunk a kiállítást megnézni, hol tudja utalérni? Igen, ez a Király utcában van, van ott egy komplex nevű kiállítótér. Mármint Budapesten. Budapesten, igen. Budapesten, de belvárosban, tehát a Deák térhez közel. És, és gyakorlatilag november 19-eig délelőtt 10 órától nyit a kiállítás, meg lehet tekinteni, lehet elővételben is egyet kapni, hogyha valaki biztos akar benne nem, hogy be fogják őt engedni. Inkább hétköznapi érdemes szerintem megnézni, kevesebben vannak. Még egy ilyen verdik kérdés, Robesz, hogy ez a VR isak előkerült itt most a kiállítás kapcsán. Szerinted leginkább ezek a VR sisakok majd ezek a kiállításokon élnek majd tovább, hogyha nem igazán terjednek el, mint, mint mondjuk ilyen display, pótlékok? Én azt gondolom, hogy azoknál a művészeknél, akik ennyire komplex uh, látásmódot és, és képi világot voltak képesek alkotni, mint Dali, azért uh, tulajdonképpen most csúlyát fog mondani, iparszerű, tehát, hogy annyira, annyira elős látomásai vannak a, a mesternek, tehát, hogy beszippant egy-egy képe vagy alkotása, hogy ez, ezeket érdemes megteremteni 360 fokban. Azt nem tudom, hogy más művészeknél, akik esetleg nem alkottak több területen, vagy nincs annyira sok uh, erős képük vagy látványuk, hogy ott ezt érdemes megcsinálni. Ja, tehát van média művészet, ugye erről korábban, egy pár héttel korábban volt művész vendégünk a misorban, aki már lehet, hogy eleve tehát a Dali, ha most élne, mert egyébként az az érdekes, hogy vannak ilyen jövő látomásai, és a jövőt próbáltam megjósolni. Ez volt a kedvencem egyébként egy ló, aminek az egyik lába egy autónak a kereke volt, és a ló átalakult egy ilyen autóvá. Úgyis csak eszemültött, hogy vajon a gépek leváltanak-e minket. És ugye mi történt a lovakkal ezelőtt száz évvel. Tehát, tehát ilyenfajta ilyen ilyen fajta mutató látomásai azért voltak, a, vagy vannak a, a, a Dalinak is. Tehát, és szerintem, ha Dalima élne, akkor valószínűleg médiaművészettel is foglalkozna, mert már nagyon sok nem foglalkozott, és ilyeneket alkotna. Tehát, hogy ő maga hozta volna létre ezt a teremtett virtuális valóságot. Na, akkor most figyeljetek, mert olyat mutat mindjárt a műsorunk szerkesztője részbe, Gábor, amitől a fülünk is ketté áll. A digitális világ érdekes. Postmodern. Egy csomó ókori nyelvet támasztott fel egy Equator AI elnevezésű felhasználó, vagy egy ilyen Youtube csatornával rendelkező felhasználó, aki állítása szerint úgy arra törekszik, hogy megőrizze és felelevenítse az emberiség múltját, közelebb hozva és érthetőbbé téve a korunk embere számára. A videói többek között az óangol, az akkádos, suméri és az ősi kínai nyelveket mutatja be. Ha már itt tartunk, akkor mutassunk a hallgatóknak is egy pár részletet, ez például ősi maja nyelv. Pini tutsaci, tujam szekol, szekít pamsák, janjan a Awahal Ez már a lopin? Aki remánque urbem, odiar no die, deorum immortalium sumu ergo vos amore. Ez ő szekít ne nyav. József, jobben a csaló, vagy angol. Sorgen e Kuthan werra, Wicht on halo grim on grdy was, Reuch on Retha on Rastayanam Thrichti Thena és még hosszan folytathatnánk a sort. Persze nagyon izgalmas és nagyon érdekes. Ezek azok a nyelvek, amelyekről sajnos már nem fogjuk tudni megmondani, hogy tényleg így hangzottak-e. Nem bizonytalanítja el ez a kutatót, amikor szembesül azzal a tényel, hogy nagyon nehéz valahogy visszaigazolni, kalibrálni egyáltalán, tehát hogy, hogy mondjuk horrontotta e el, ha elrontotta, hanem ezek csak ilyen feltételezések, nem? Na jó, hát akkor itt csináljunk rendet egy kicsit. Tudni illik. ez azért tudomány, nagyon kemény tudomány, hogy rekonstruáljuk esetleg kihalt nyelveket, vagy a létező nyelveknek évszázadokkal, akár évezredekkel korábbi állapotát. Azért ez a tudomány nem tegnap kezdődött, és természetesen nem a mesterséges intelligencia találta ki. A nyelvtörténet, az összehasonlító nyelvtudomány, a nyelvtipológia, ezek nagyon komoly tudást igénylő, a klasszika filológia nagyon-nagyon komoly tudást igénylő régóta tudományágak Különböztessük meg azokat a nyelveket, amelyek nagyon jól vannak dokumentálva, tehát a nyelvről szóló tudományos leírások a mindenkori nyelvállapotról, a régebbi évszázadokkal korábbi állapotokról szóló tudományos, tehát nyelvészeti, leírások léteznek, illetve az adott nyelven született szövegek, írásos szövegek is régóta fennállnak és, és dokumentálva vannak, és jól ismerjük őket. Ennek amúgy az alapja a jelenleg is beszélt nyelv, nem? Tehát, hogy abból visszakövetkeztethető igazán a legjobban, hogy mégis merve folytatódott, hogy nem csak azt az állapotot tudjuk, ahogy most beszélünk, meg ahogy most kiejtjük a szavakat, hanem ennek a történetét is ismerjük. Hát igen, nyilván a kiinduló pont egy ma is létező és élő nyelvnél a korábbi nyelv állapot rekonstruálásahoz természetesen a kiinduló pont a nyelv mai állapota, de nem csak az, hanem esetleg más nyelveknek az adott nyelvről szóló dokumentációi, a rokonnyelvekkel való összehasonlítás, Ezeknek meg mind megvan az egyébként meglehetősen bonyolult tudományos módszert, ha hát ezt most nem untatnám a hallgatókat ezzel, de hogyha jól ismerjük és bizonyítva van, hogy A és B nyelv rokona egymásnak, tehát valamikor egy közös nyelvből származtak, akkor azt is tudhatjuk, hogy a két nyelv az rendszerszerűen szétfejlődött hadd Használja most ezt a kifejezést. Szerte ágazott. Hát elágazott, szétfejlődött, tehát ami az A nyelven valahogy hangzott, az a B nyelven törvényszerűen mindig valamilyen más változatot vett fel. És ebből különböző szabályszerűségeket lehet el vonatkoztatni, és így lehet rekonstruálni egy régebbi nyelvállapotot. De van erre több más módszer is. Tehát ez egy nagyon bonyolult módszertan, de ismerjük. Viszont akkor van még nehezebb helyzet, ha olyan nyelvet próbálunk rekonstruálni, amelyik nagyon gyengén van dokumentálva, tehát kevés a nyelvről szóló írott szöveg, tudományos nyelvi leírás, és kevés az adott nyelven született szöveg is. Mondjuk a majáké, az például jó példa. Vagy mondjuk a sumér. Vagy a sumér, igen. A mai tudásunk szerint az emberiség tudományosságának a mai tudása szerint a sumérről nem tudjuk bebizonyítani, hogy milyen nyelvrokonai vannak. A sumérről az akkádon keresztül, illetve különböző ékírásos agyaktáblákba rögzített föliratok, leírásokon Keresztül tudunk jó, jó néhány dolgot rekonstruálni. Ez már nagyon bonyolult dolog. Itt is vannak azért tudományosan bizonyítható eredmények, de ez egy nehéz feladat. Jelen pillanatban a mesterséges intelligenciának mi a szerepe? Összesen az, hogy az összes létező adatot összegyűjtötték és beletáplálták azzal kapcsolatban, amit tudunk a nyelvről és így született meg. Pusztán visszadni az emberi beszédet akkor nem tűnik akkora a újdonságnak, ha azt veszem, hiszen magának, a beszéd szintetizálásnak a az már századokra nyúlik vissza, és nagyon egyébként Kempelen falkastól indulva, hogy rögtön egy magyar említsünk, és nagyon szép eredményeket értek el már a digitalizáció korra előtt, az elektronizáció korában is. Ugye annyit azért Kempelen idejében tudtak már az anatómiából, hogy az emberi hang miképpen jön létre, hogy valamilyen hang nyomás által, hogy a tüdőnkből, ahogy kiáramlik a hang, az megrezettet valamit és keletkezik ugye az emberi hang a különböző hangképző szervek segítségével. És ezt próbálták ilyen fújtatóval és különböző a hang hatására megrezgő eszközökkel valamilyen módon szintetizálni, utánozni. Aztán, ahogy fejlődött a technológia, úgy alakultak ki ezek a beszéd szintetizáló rendszerek, akár számítógépes és elektronizált módon is, hogy már eleve rögzített emberi szöveget, elemeztek, és az emberi szövegben, hangfelvételben elhangzó beszédhangokat és beszédhang típusokat, fonémákat tudták felhasználni, úgy, hogyha begépelték a szöveget, akkor a rendszer mögötte valamilyen módon egymás mögé rakott fonémákat. Na most ez azért borzasztóan évtizedeken keresztül, sőt a leges, legutóbbi időkig visszamenőleg, nagyon rosszul hangzott. Tehát a dallamíve, a fonetik a hangzása, a prozódiája, a korai jó néhány évtizeddel ezelőtti szintetizált szövegeknek, emberi szövegeknek azért nagyon messze volt az élvezhető minőségtől. Aztán, ahogy fejlődött a technológia, egyre inkább képessé váltunk arra, hogy ezt a csodát, ami az emberi beszéd, ez egy elképesztő csoda. Annyira változatos a hangzása hogy bizonyos hangok, ahogy egymás mellé kerülnek, akkor ebből mi fog kisülni? Ugye gondoljunk csak a hasonlásra, a teljes hasonlás jelenségére. Ez rendkívül bonyolult ezt programozni. Részbetyár Gábor, beszélgető partner az elmúlt percekben, dr. Bódizoltán Netnyelvész volt, ő a Kutató Intézet főmunkatársa. És a témát a következő hetekben folytatjuk majd, mert a beszéd szintetizálás napjaink egyik legizgalmasabb témája. Amikor a mesterséges intelligencia felhasználásáról szó esik, akkor sokak fejében felmerül, hogy legjobb lenne a politikusokat helyettesíteni az emmivel, vagyis a mesterséges intelligenciával. Van is már erre egy kifejezés. Ez az a bizonyos szó, amiről mi most beszélgetni fogunk, Justin Viktor? Algokrácia. Ezt Algokrécia. mondom, ezt, ezt keressük. Ez miből ered? Ez, hát az, algoritmus. algor, az algoritmusból. És Aha. a, és a mm, valami, ugye akár eredhet a meritokráciából jobb helyeken honnan ered <gül> az algoritmus és a meritokrácia összevonása. Uh, szeretném, ha ha ez, ez lenne a, a valóság. Akkor már válaszoltál is a második kérdésemre. Azt akartam kérdezni, hogy ez utópia vagy distópia, hogy a mesterséges intelligencia vegye át a politikusoknak a helyét. Ez... Um... Ez, ez, ez megközelítés kérdése. Az én olvasatomban természetesen utópia. Tehát örök optimista vagyok, és én azt gondolom, hogy, hogy akár ebből jó is kisülhet. Bár hát, éppen te voltál az, aki azt mondtad, hogy a terminátor forgatókönyv az valós? Hát az azért valós, mert ugye minden, minden komoly technológiai fejlesztés elsősorban és első körben a hadseregnél andol. Ugye katonai-ipari komplexumok működnek világszerte, tehát hogy gyakorlatilag ki, nagy az esélye annak, hogy hogy olyan kezekbe kerül, ahol valamiféle emocionális túltengés folytán, akár baleset is történhet. Láttunk már erre példát, sajnos. Uh -huh. Na, és akkor mi fog történni? Mi várható? Tehát hogyan, hogyan kerül be a mesterséges intelligencia a politikusok közé? Hát időjük van hogy miért? Ugye van egy felmérés, ami arról szól, hogy a 60-as években az amerikaiak 77% még bízotta 77 a 77 politikus, a saját politikusaiba. Ma ez a szám 20%. Tűn. És szerintem ez egy tendencia, vagy hát szóval lehet, hogy ezt lehet extrapolálni, lehet, hogy ez nálunk is hasonló. De, de nem biztos, hogy a 60-as évekkel hasonlóítanám össze. De igen, különböző korszakokat kellene, igen. ezt inkább egy politológusnak kellene megítelni. Igen, itt az a lényeges, hogy gyakorlatilag ma olyan helyzet állt elő, annyira a jövőbe érkeztünk, nézek Tücsid, akinek tudom, hogy lesz egy nagyon klasszidevágó kis bombotja, hogy olyan, olyan, olyanok vagyunk a politikai rendszerünkben, mint hogyha egy több ezer dolláros számítógépen futatnánk doszt, vagy Pongot játszanánk rajta, ahelyett, hogy mondjuk World of Warcraft-oznánk, vagy, vagy nem tudom. Tehát, de, ezzel mit akarsz mondani? Ezzel azt akarom mondani, hogy a politika nagyon nagy része automatizálható. Legfőképpen egyébként, a, ha, ha kellőképpen eltávolodunk, és félretesszük az affinitásainkat, hát még a buborékjainkat, az végképp, akkor az a lehetetlen helyzetben, akkor látjuk, hogy a politika nagy részt logisztika és a legnagyobb része, tehát egy ilyen 70-80 százaléka. Ezek újraelosztások, és, és különböző automatizálható feladatok, ugye csupa olyan automatizmus, a jogi apróságok. Persze nyilván. De hát ezek az újraelosztások mögött érdekek vannak, hogy melyik társadalmi csoportnak Igen. osztanak több pénzt. Így, ugye, van. Erről van, szó. Így van. Meg Te azért a politikus kimegy megy a választójelé, ott kommunikál velük, ezt hogy tudja mesterségesen? Hát, ha az elején kitalálod, hogy milyen modellt, ez, milyen modellt szeretnél, tehát például mondjuk 20%-é legyen a javaknak a 80 százaléka, a maradék között pedig elosztod, ami marad. Ha mondjuk ilyen modellt szeretnél, beparaméterezed, és az algokrácia létrehozza neked. Na de ezekről van a legnagyobb vita. Ha, ezért, mondom, ezért mondom, hogy ez, ez, ilyen igazi, ez ilyen igazi kis csodák apró boltocskája, hiszen bemész, be, beállítod a, a félkarú rablón, hogy, uh, ugye, hogy cseresz, mennyi cseresznye legyen, mennyi őszi baraszk, és mennyi pénzestáska, meghúzod a kart és kijön, tehát be, beparaméterezed a gépet. Ha azt szeretnéd, hogy minden teljesen egyenlő arányba legyen elosztva, à la francia forradalom, szabadság, egyenlőség, testvériség, akkor azt paramétrezed be. Akkor... Várjál, a politikusok miért engednék át a hatalmat a gépnek? nincs az, az Isten, tehát hogy nyilvánvaló. Mm -hmm. De éppen ezért az erről szóló, egy, egyébként erről egy komoly filozófiai vita szól, de én átadnám most már lassan a szót az asztalatársaságnak, mert biztos mindenkinek vannak gondolatai róla, de hogy alapvetően ugye az a, az a vita tárgya, hogy érettek vagyunk, érettek vagyunk erre, vagy nem, zárója nem, és hogy eljön-e ez valaha, vagy nem, és zárója szerintem, és ez lenne az én be, be, be kell csatolnom a 43. nagy Justin sejtést, bocsánat. Na, szóval, <gül> az úgy szól, hogy igen. Tehát nem tudjuk még elkerülni, se tudjuk miért. Azért, mert fejlődni feltéve, hogy nem pusztulunk ki, nem halunk ki valami, mondjuk az AI, a mesterséges intelligencia miatt. Abban az esetben ez biztos, hogy eljön, mert itt vannak hozzá az eszközök, itt vannak hozzá a gondolatok, itt vannak hozzá az ezt kultiváló emberek. Tehát előbb-utóbb megfejlődjük, hogy ennyire megfejlődjünk. Ez Ingen. a napszava, megfejlődjük. Na, rövid válaszokat ki kezdi, Megvalósul ez? Utópia, dystopia. Persze, minden algoritmizálható, pláne ez. Szerintem ahogy minden egyes szemét tovább fog fejleszteni a mesterséges intelligencia valamint irányban, a munkájában, a bágyaiban, hasonlóban a politikusoknak ez a vágy szettje, hogy lehet fogalmazni, a indulókészlet, ami egy politikus indul, hogy nagyon sok hatalmat, meg pénzt akarok meg, nyilvánvalóan ez, ez, ez, ez, ez itt fog működni, és ezeket meg lehet valósítani, ami még nagyon izgalmas számomra, hogy ezeket az alternatív valóságokat, amiket, amiket itt leírt Viktor, hogy ezeket lehet szimulálni, ezeket egyszerre is lehet szimulálni. Tehát megnézhet egy politikus, hogy nézzük meg, hogyha így mondom el a beszédemet, mi fog történni, ha úgy mondom el, mi fog történni, értékelt, hogy mikor mondjam el kinek, hogy mondjam el, esetleg írd is meg, csináld meg, sőt, mondd el, helyettem. És akkor innentől kezdve, egy teljesen logikus következő lépés, hogy és mi van akkor, hogyha ezt az egészet már egy gép csinálja, és akkor itt visszacsatolhatnék arra, hogy indult már mesterséges intelligencia választáson, csak még nem volt elég jó. Igen, Japánban volt ez, hogy erről be róla Robesz, mit gondolsz? Én a szkeptikus vagyok, szerintem itt objektivizáljuk a technológiát. Tehát a technológiát jobbnak akarjuk beállítani, mint mi magunk vagyunk, mert az emberek korruptak, és mindenkinek saját maga felé hajlik a kezes, a többi. Bezzeg a technológia az objektív és független, és egyebek. Valójában, ha, ha egy rendszerről van szó, algoritmusokról van szó, korábbi adatokról van szó, és azokon trénáljuk be a rendszert, akkor a rendszer nem lesz semmivel sem másabb, mint, a, mint az a rendszer, amit betrénejük Tehát, hogy attól még, hogy valami technológia, attól az egy eszköz. Tehát, hogy attól nem lesz az önmagában véve jobb, mint mondjuk egyébként az emberi, az emberi társadalom lenne. Tehát, hogy ez egy, ez egy illúzió, vagy ez egy hit. Uh -huh. ö, ö, alapvetően, ugyanakkor a, a Jusztín sejtéssel egyetértek végre. Viktor, nagyon elő, hogy a, a májamat. Hogy, hogy, hogy ezért fejlődik a világ, ugyanak azt is szerintem látni kell, hogy most sem egyféle a politikai rendszer a különböző országoknak. Ugye éppen most Londonban volt egy, egy ilyen summit, AI summit, hol a különböző ország kiadtak egy nyilatkozatot kb. Egy, egy héttel ezelőtt, és, és nem egyformák ezek az országok, tehát szerintem más, mert lesz szó, lesz agokrácia, és le, val, lehet, hogy le, agok algo, algo, tud hurra, vagy nem tudom minek, hogy mondjam ezt, a algoritmus diktatúrája Igen, igen, igen, igen, igen. Tücsi, röviden? Én a véleményemet már egy olyan jó tíz évvel ezelőtt megfogalmaztam, mert amikor kijött a Galaktika Fantasztikus Könyvek 400. jubileumi kötete, az ilyen jubileumi kötetek mindig ilyen magyar szerzőktől való válogatás, és ott én egy olyan novellával készültem, ahol egy nagy magyar nemzeti párt megkeresi a mesterséges intelligencia kutatóintézetet, hogy a felkérjék a mesterséges intelligenciát, hogy legyen a miniszterelnökük. Na most ott a ö, fanyarabbik humoromat vettem elő ebben a novellában, úgyhogy ebből sejthető, hogy a mesterséges intelligencia visszautasítja ezt a felajánlást, és néhány igen sarkalatos érvet fel is sorol emellett, hogy miért nem teszi, de ott azért játszottam a különböző dolgokkal, úgyhogy ebben a történetben tisztelettem Lázár Ervin előtt olyan rövidítésekkel, hogy szépen. stb. Egy... stb. olvassák el tíz évvel ezelőtti galaktikában. Eddig tartotta a mai Köszönöm a részvétel dr. Bódi Zoltánnak, Justine Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak, dr. Pintér Robertnek és a hangmester kollégának Pozsonyban, Kubányi Péternek. Jelentkezünk pontosan egy hét múlva viszontlátásra YouTube-on, viszontlá hallásra a Pátja Rádióban. Szilágyi Árpádot hallották. Posztmodem